إنّمَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَولاً صَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعِلَّ اللهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزاً عُظِيماً أَمَّا بعد فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الاعمال محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد معاشر المسلمين جماعه صلاه الجمعه رحم الله الله الحمد لله Allah Azza wa Jal Senantiasa menganugerahkan kepada kita semua Ma'asyir muslimin Mendapati Yaumul Jum'ah Yang merupakan Sayyidu Ha' al-ayyam Kulluha' Merupakan pemimpinnya Seluruh hari dan merupakan khairu yaumin Tola'at fihi syams Yaumul jum'ah Adalah hari yang terbaik yang Di bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari Maka tidak ada hari yang terbaik Melainkan adalah yang paling afdalnya Hari yaumul jum'ah Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kita semua mendapati hari yang mulia ini dan sampai detik ini alhamdulillah di masjid yang mubarakah ini di daerah Pasangkayu Kota Mamuju Kita dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan kewajiban kita, yaitu solat Jumaat ah secara berjamaah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Jalaluh Alah, yang dimana maashirul muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan dalam riwayat yang sahih bahwa afdalus salawat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sholat yang paling afdalnya adalah sholat berjamaah di subuh hari di yaumul jumat ah. yang di dalamnya Rasulullah alaihi salatu membaca suratul sajdah pada rakaat yang pertama Dan Surah Al-Insan Pada rakaat yang kedua Maka Kata Nabi SAW Ini solat yang paling afdal Yang para ulama menjelaskan bahwa Itu juga dalil Yang menunjukkan bahwa Hari Jumat adalah Hari yang paling afdal Karena solat itu ditegakkan di hari Jum'at Di awal hari Jum'at Yaitu di subuh hari Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'asyirul al Muslimin Menyundahkan Dan menetapkan sebagai sunnah beliau Alayhi salatu wassalam Membaca di rokaat pertama Di subuh Jum'at Suratul Sajadah Dan di rokaat kedua Membaca suratul Insan Kata para ulama, karena dalam hadis-hadis yang sahih, sebagiannya dalam Bukhari Muslim, bahwa tidaklah terjadi hari kiamat itu melainkan dia umur jumaah. Demikian pula tidaklah Adam alaihissalam dilahirkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah subhanahuwataala. Tidaklah semua itu terjadi Melainkan di yawmul jum'ah Sehingga Nabi kita s.a.w. menyundahkan Untuk membaca sejadah Dan juga al-insan Pada dua rokaat solat Fardu al-fajr Karena pada kedua surah itu Menjelaskan tentang Yawmul qiyamah Tentang proses penciptaan manusia Tentang proses penciptaan manusia dan tentang yaumul qiyamah. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah tersebut. Maka pada kesempatan yang singkat ini ma'asyarul muslimin, saya ingin menyampaikan secara singkat tafsir di awal dari suratul insan firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفذه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا عتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Innal abrara yasrabuna min kassin kana mizajuha kafura ila akhir al alaya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hal ata'al insani haylum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Apakah telah datang kepada manusia ini pada sesuatu masa yang dia belum bisa disebut sebagai manusia belum bisa disebut dengan sesuatu yakni kata mufassirin bahawa mereka ini belum disebut sebagai manusia yakni belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti manusia ini dari tidak ada ma'asyur Muslimin dari kematian tidak ada itu kematian yang pertama lalu kemudian setelah itu diciptakan sebagai manusia Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabataliy fajalnahu samian basira. Lalu kami menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Dari apa diciptakan manusia itu wahai Ma muslimin? Min nutfatin amsyaj dari sperma yang memancar yang bercampur dengan dua jenis manusia Barakallahu fikum Dari dua jenis manusia lelaki dan perempuan Dipasangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah anak keturunan Adam alaihissalam Mereka dicipta oleh Allah ta'ala Dari tidak ada Lalu menjadi ada Iaitu dari sperma yang memancar Lalu nabi talihi kami uji dia kata Allah faja'alnahu samian basira lalu kami beri dia pendengaran dan penglihatan dan hal ini dijelaskan oleh Allah lebih terperinci dalam ayat-ayat yang lain demikian pula dalam hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis yang makruf hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala Allah taala menerangkan dalam suratul hajj يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترون الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الى اخر الايه الله منجلسكن pada awal suratul hajj yaitu Bahwa wahai seluruh manusia, Allah seru kita semua bukan kaum muslimin saja, tapi seluruh manusia, bahwa bertakwalah kalian kepada Allah Rob kalian. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ia ini sesuatu yang pasti dan itu berat dahsyat perkaranya. Hari itu kata Allah engkau melihat wanita-wanita yang menyusui melepaskan sesuatu Engkau melihat wanita-wanita yang hamil melahirkan kandungannya. Engkau melihat manusia seperti orang-orang yang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi siksaan Allah pada hari itu amatlah dahsyat. Walakin 'adzab Allah syadid. Akan tetapi azab Allah yang begitu dahsyat. Lalu kemudian Allah terangkan pada ayat Setelahnya pada ayat kelima Setelah Allah meng, Menjelaskan tentang Seruan Allah kepada kita manusia Kemudian Allah mengingatkan Tentang hari kiamat Bahwa itu perkara yang dahsyat Lalu Allah mengingatkan pula Pada ayat yang kelima dari surah suratul hajj Ya ayyuhannas Wahai segenap manusia In kuntum fi raibim minal ba'ath Fa inna khalaqanakum Min turabin thumma min nutafatin, thumma min alaqatin, thumma min mulghatin, mulghat mulghatin, mukhalqatin wakairi mukhalqati. Wahai segenap manusia, kalau kalian ragu tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, ketahuilah. Ingatlah, Allah mengingatkan bahwa Aku menciptakan kalian wahai manusia dari tanah. Min Siapa yang dimaksud oleh Allah Dari ayah kita Bapaknya seluruh manusia ada, -ada Adam alaihissalam Adam alaihissalam Diciptakan di awalnya oleh Allah ta'ala Dari tanah Dari tanah bumi ini Lalu setelah itu Allah menciptakan Anak keturunan Adam alaihissalam Yang namanya manusia seperti yang Allah sebutkan dalam suratul insan ini Bahwa kami ciptakan kalian dari air yang memancar Yang bercampur Yakni air sperma Yang Allah juga sebutkan Di suratul hajj tersebut yang telah kita bacakan tadi pada ayat yang kelima In minal Kalau kalian ragu Tentang hari kiamat, hari kebangkitan Lihat pada penciptaan dirimu, pada penciptaan Adam alaihis salam, kemudian pada penciptaan diri-diri kalian. Min turab, min nutfatin. Dari tanah, dari sperma, air yang memancang Nutfah, min alaqatin. Lalu setetes air itu berubah menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu berubah menjadi proses segumpal daging. Lalu daging itu Ada yang berhasil Sempurna tercipta menjadi manusia Ada Yang tidak sempurna penciptaannya Lahir cacat Atau ada yang tidak lahir Meninggal sebelum dia lahir Demikian ditafsirkan oleh Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumat Di dalam menjelaskan suratul hajj Tersebut Barakallahu fikum maka ma'asyarul muslimin orang-orang yang ragu tentang hari kiamat orang-orang yang ragu tentang hari kebangkitan ini adalah sama dengan orang yang ragu tentang ciptaan dirinya yang sedang dia dicipta oleh Allah dan telah dicipta oleh Allah dan dia berjalan di bumi ini dengan ciptaan Allah tersebut tapi dia ingkari hal tersebut dia ingkari kenyataan dirinya yang telah tercipta. Oleh karena itu Allah beri perumpamaan di dalam ayat yang lain, Huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Penciptaan manusia khususnya. Kemudian Allah mengembalikan kembali ciptaan itu yakni setelah ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada lalu mati kembali maka Allah menghidupkan kehidupan yang kedua di hari kiamat dan itu lebih mudah bagi Allah itu lebih mudah bagi Allah mengapa? Allah mengajak logika kita akal kita yang sehat kita sekarang Tercipta dengan ciptaan yang pertama Karena kematian dua Kehidupan dua Penciptaan dua kali Kematian pertama sebelum kita dicipta Kehidupan pertama sekarang Yang kita alami ini Kematian kedua setelah kita meninggal dunia Dikuburkan di alam kubur Lalu di hari kiamat Kehidupan Yang kedua Kehidupan hari kiamat Sehingga orang kafir mengatakan dalam ayat Ya Allah mengapa amat tanf ini awa ahiy tanf Mengapa engkau hidupkan kami dua kali dan mem mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali? Ini kritik dari orang-orang kafirin ketika Allah sudah menunjukkan kenyataan yaitu kehidupan yang kedua. Walhasir maasyir muslimin barakalafikum. Allah mengajak logika kita bahawa kalau kalian ragu tentang hari kiamat, hari kebangkitan, lihat proses ciptaan dirimu. Bukankah Allah menciptakan kamu di awalnya? Tidak ada contoh sebelumnya. Kita lahir tidak ada contoh sebelumnya. Bahwa wajahnya si bulan, karakternya si bulan itu menyerupai bulan ini dan itu tidak ada dari sama sekali dari nol dari tidak ada lalu diciptakan oleh Allah tanpa ada contoh sebelumnya lalu kemudian kehidupan yang kedua apakah itu tidak lebih mudah karena sudah ada contoh tinggal dihidupkan kembali sudah ada contoh kehidupan yang pertama maka itu yang dimaksud oleh Allah taala huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwadu alaihi dialah Allah yang memulai penciptaan Kemudian setelah itu dimatikan Lalu diciptakan kembali Dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka seperti yang saya katakan tadi Ma'asyirul muslimin Bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan Hari kiamat Itu sama dengan orang yang mengingkari Tentang ciptaan dirinya yang dia sedang alami sekarang Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah taala mengatakan, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatalihu fajalnahu samian basira. In hadainahu sabilan in mashakira wa in makfur." Kemudian kami memberi petunjuk kepada manusia yang lahir tadi. Itu. Ya. Ada yang muslim bersyukur kepada Allah. Ada muslim yang kufur nikmat kepada Allah. Ada pula golongan kafir. Innahadainahu sabilan immasyakirawaimma kafur. Ada yang bersyukur yakni orang-orang muslim. Ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Walaupun dia masih muslim. Ada orang-orang kafir. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Agar ketika kita dicipta oleh Allah taala Lalu Allah memberi kepada kita aturan main dalam kehidupan ini, yaitu wahyu Allah Al Quran dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah perintahkan kita untuk menegakkan Al Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat, manusia yang terbaik kita diuji oleh Allah. Apakah kita mau mengikutinya dan menegakkannya, atau kita justru mengabaikannya? Mengabaikan atau mengkritik protes kepada Allah Naudzubillah Maka Ada hamba-hamba Allah yang lolos dengan ujian itu Dia selamat Dari berbagai fitnah yang diujikan oleh Allah di muka bumi ini Dia berhasil Melaluinya Dia berhasil Menghadapinya dan merintanginya Itulah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang mukmin. Yang Allah yang mereka ini selalu mengikuti petunjuk Allah. Famanittaba' hudaya fala yadhill wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isya tamduna Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, maka sungguh fala yadhill Dia tidak akan sesat dan sengsara tidak sesat di dunia. Dia tidak sesat dari kebenaran dalam kehidupan dunia ini. Dan tidak sengsara, yakni sengsara di يوم القيama dengan azab Allah karena dia meninggalkan kebenaran yang Allah tunjukkan kepadanya di dunia melalui rasulnya, melalui para sahabat dan melalui para duat ila Allah. Falayadil walaysq. Orang yang Senantiasa mengikuti petunjuk Allah Ta'ala Namun orang yang membangkan Berpaling dari petunjuk Allah Berpaling dari mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka baginya kehidupan yang sempit Kehidupan yang sempit Yakni kehidupan yang sempit di dunia ini Dia tidak bahagia Walaupun misalnya dia pemilik kedudukan Walaupun dia misalnya pemilik harta Walaupun dia misalnya memiliki jabatan Dia tidak bahagia Sempit Perasaannya Karena dia orang yang berpaling dari petunjuk Allah Karena dia orang yang berpaling dari Al-Quran Dari sunnah, dari para salaf, para sahabah Sehingga mereka itu Mahishatonggongka Kehidupannya di dunia sempit wa nahsyuruhu yawmal qiyamah ya'ma adapun kehidupan kiamatnya hari kiamat hari akhirah dibutakan oleh Allah naudzubillah yakni dia akan mendapatkan siksaan baik di alam barzakh karena itu juga disebut hari kiamat kiamat kecil atau lebih-lebih yaumul akhirah setelah terjadinya kiamat besar di dunia ini dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan dia buta Lalu dia mengatakan, lima asyartani rabbi, lima asyartani a'ma, wahai Rabbku kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa kadakun tu padahal dulu aku di dunia melihat. Kata Allah Taala, "Kadzalika atat kaayatuna fanasithaha, wa kadzalika lyauma tunsah." kata Allah demikianlah ayat-ayat kami dulu di dunia datang kepadamu, sampai kepadamu. Ilmu telah sampai kepadamu tetapi engkau menyelisihinya engkau menyelisihinya barakallahu fikum kadzalik fa kadzalika al yaumatus maka demikian pula hari ini sepantasnya engkau dilupakan fa nasallahu alahussalamatu wal semoga Allah taala menjadikan kita hamba Allah yang syakiran yang tidak kufur kepada Allah yang bersyukur kepada Allah Yang mengikuti petunjuk Allah Mengikuti bimbingan Allah Wahyu Al-Quran dan Sunnah Dan para sahabat-sahabatnya Dan semoga kita dipalingkan oleh Allah Dari golongan kafirin dan berbagai jenis-jenisnya Ataupun dari Muslimin yang jahil awam Atau muslim Yang memiliki ilmu namun Dia menjelisihi ilmunya Wallahu ta'ala alam alhamdulillah Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa naf'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim aqulu kauli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina minkulli damb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi kafa ala ibadihi alladhina amma ba'd Masharal muslimin jama' salatil juma' rahiman Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ini. Ini firman-Nya di dalam suratul Insan pada ayat yang berikutnya ayat yang keempat. Inna taddana lil kafirina salasilaw aghlala wasaira. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang-orang kafir Iaitu salasilah, silsilah rantai, waghlal dan belenggu, wasaira dan neraka Sa'ir. Untuk orang-orang kafir waliyaddillah. Yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah Dan mengingkari Wahyu dari para Nabi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Dari para Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Segala jenis kekuburan Mulai dari zaman Nabi yang pertama Rasul yang pertama sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad bin Abdullah Alayhi salatu wassalam Ketika mereka semua kubur Kepada wahyu yang Allah turunkan Maka mereka semua tergolong orang-orang kafirin Akan dibelenggu dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala Dalam neraka sa'ir Mereka kekal di dalamnya Ada pun orang-orang yang masih muslim Mereka juga disiksa oleh Allah Ta'ala Namun mereka tidak kekal dalam api neraka Namun mereka tidak kekal dalam api neraka Yaitu orang-orang yang masih muslim Yang komitmen di dalam Mewujudkan kalimat Kalimatain syahada La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Walaupun mereka melanggar kewajiban-kewajiban Melanggar hak-hak Allah Melakukan dosa-dosa kedurhakaan kepada Allah Namun mereka masih Muslim Iaitu Senantiasa tauhid, Bercokol dalam kalbunya, Iaitu perwujudan dua kalimat syahada La ilaha illallah Wa anna muhammad dan rasulullah mentauhidkan Allah dan tidak memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dia meninggal dunia Kemudian masyarakat Muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberi ancaman kepada kafirin, Allah Taala memberi janji kepada orang-orang yang beriman. Innal abaror royashorobun amin kasingka namizajuhakapura Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka nanti diberi nikmat oleh Allah minuman-minuman dari surga dari gelas. Yang campurannya air kabur, yakni air yang lembut, yang nikmat, yang harum, yang tidak pernah kita rasakan minuman di dun seperti itu di dunia ini. Abadah. Dan makanan surga Pakaian surga, istana di surga Pohon-pohon di surga Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya Mutiara-mutiara Wanita-wanita, jelita Semua kenikmatan surga Allah akan berikan kepada ahlul jannah Yang kenikmatan itu Barakalofikum tidak pernah kita rasakan Di dunia ini walaupun sedetik Tidak pernah terbenak dalam kolbu kita kita hanya diberi oleh Allah kias-kias di dunia ini. Di dunia ini ada buah-buahan. Nikmat kita makan buah-buahan itu. Di surga juga ada buah-buahan. Segala jenis. Segala jenis minuman juga ada. Di dunia ini. Di surga juga ada. Namanya sama. Tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ini ada istri. Di surga juga ada. Tetapi namanya istri hakikatnya berbeda dan semua segala kenikmatan oleh karena itu dalam haditut al kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman inni adattu al ibadias solihin malaa'ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi basyah Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang siapa kata Allah yang solihin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku persiapkan dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengarkan oleh telinganya, tidak pernah terbentuk oleh hatinya, benaknya sedikit pun. Itulah kenikmatan surga maaseyrom muslimin. Maka dunia ini kehidupan ujian dari Allah Taala. Jangan kemudian kita menjadi abenahid dunia, mengingjadi pengekor pengekor dunia yang dengan dunia dan keindahan kemegahannya itu kita lalai dengan kehidupan akhirat kita yang dari janji-janji yang dijanjikan oleh Allah taala jangan kunu min abada jadilah kalian wahai hamba, hamba Allah menjadi anak-anak akhirat pengikut negeri akhirat yang memanfaatkan dunia dan fasilitasnya keindahan dan kemegahannya, kenikmatannya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah, subhanahu wa ta'ala, di muka bumi ini. Itu tujuannya ma'asyir muslimin. Wallahu ta'ala alamu biswab. Semoga Allah ta'ala menggolongkan kita semua ke dalam ahlul jannah dan melindungi kita semua dari ahlul nar. Amin ya Rabbil alamin. Mari kita senantiasa memuji Allah ta'ala kemudian bersalawat kepadanya. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah hayaminum wal amuat innaka samim kuribu mujibud da'wat Rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala tajal fi kulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah. wa fil akhirati hasanah. wa kina azab an-nar wa kina azab an wa kina azab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala ala mursalin walhamdulillah Allahurabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta